ויד אדוני הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט ויפתח את פי עד בוא אליי בבוקר ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. ויהי דבר אדוני אליי לאמור בן אדם יושבי החורבות האלה על אדמת ישראל אומרים לאמור אחד היה אברהם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 עשיתם תועבה, ואיש את אשת רעהו תממתם, והארץ תירשו. כה תליהם, כה אמר אדוני אלוהים, חי אני, אם לא אשר בחורבות בחרב ייפולו, ואשר על פני השדה לחיה נתקתיו לאוכלו, ואשר במצדות ובמערות בדבר ימותו. ונתתי את הארץ שממה ומשממה, ונשבת גאון עוזה, ושממו הרי ישראל מאין עובר. וידעו כי אני, אדוני, בתתי את הארץ שממה ומשממה, על כל תועבותם אשר עשו. ואתה, בן אדם,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 כי עגבים בפיהם, הם מה עושים, אחרי ביצעם ליבם הולך. והינך להם כשיר עגבים, יפה קול ומיטיב נגן, ושמעו את דבריך, ועושים אינם אותם. ובבואה, הנה באה, וידעו, כי נביא היה בתוכם.